Alltså mamman ser hur militären tappar hennes spädbarn ner i ån och så bara flyter iväg. Hej och välkomna tillbaka till offerpodden. Det är jag som är Aina. Och det är jag som är Amanda. Vi har ju varit lite frånvarande nu på slutet. Bara lite. Ehm. Och sen kan vi börja med att säga att det är en jävla hundvalp här som kommer störa arslet av oss. Om ni undrar vad det är som låter i bakgrunden. Um, men ja, vi kan ju förklara lite i alla fall varför vi inte har lagt upp någonting. På typ fyra veckor. Ja, <laughs> ja det jag ska jag höra? Ja, det Nej, ja, Nej, men. Ah, men... Okej, okay. Aina har varit sjuk. Aina har det här. <laughs> <laughs> Nej, men det var... först var det ju höstlov ja och då blev det så hann alltså... mig inte. Jag hade praktik i Arvika hela den veckan. Så jag, vi hann ju bara inte då. Mm. Eh, sen veckan efter så blev jag sjuk. Eh, typ så här, ja jag vet inte vad det var själv. Någon virusinflammation i kroppen. De misstänkte typ hjärninflammation och bla bla bla. Så jag var inlagd i grejer. Och eh, fick bara vara sängliggande i en vecka. Och lite till typ. Eh, och sen... Eh, Sen så har vi bara inte blivit av. För eh, vi har ska haft en gäst egentligen i Falskvarten. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Nej. <skratt> Nej för vi skulle ha haft en gäst också. Men eh, den veckan så ställde hon in. Så då blev det att vi sköt på en vecka till. Så nu tar vi oss istället. Bara. Ja. Så får vi ta den gäst. Första gången en bara. Det är <skratt> ja, mig. Ja, men det är nu får vi ta den gästen när det använder. Vi får boka igen en tid helt enkelt och kolla ja. när det funkar att tala. Men eh, vi har ju fått ett mejl om ett önskemål och vad vi ska prata om. Du kan ju läsa upp det. Eller ja, berätta om det. Ja, då var det en som ville att vi skulle prata om ungdomar som är flyktingar. Och eh, personligen, jag har ju inte flytt, Alltså jag är inte flykting eller invandrare eller liksom hur man säger. Men min pappa har ju flytt från Irak och liksom hela mm. hans släkt och jag är ju ingen erfarenhet alls inom familjen eller någonting så det lär ju vara du som berättar mest mm. men jag är ju skitintressad jag har ju inte hört det här heller så det skulle bli kul att höra så du kan ju berätta vad, alltså, vad hände din pappa och din familj eh, det var ju så att det var ett krig <coughs> mellan Irak och Iran och den som orsakade kriget var fucking USA det var ju krig mellan Irak och Iran och alltså från hela första början, alltså helt ärligt, det började ju med att USA hade skickat, hade erbjudit skicka vapen till Iran. Men Iran kände att de inte behövde. Så då skickade de till Irak istället. Ja. För Irak är fattigare än Iran. Så då krigade de mot Iran. Mm. Så då blev det liksom, det var så liksom kriget, det riktiga så här, fighten började. Och så var det även att... Saddam Hussein var då som styrde. och eh, Irak. Han, ja, Irak, exakt. Och han hatar ju kurder. Och eh, jag och eh, min familj på pappas sida är ju um, och Eftersom de var kurder så var det så här alltså kurder skulle bli mördade. Alltså det var ju typ som andra världskriget. Hitler döda judar, alltså mm. här var det mm. Saddam Hussein döda kurder. Ja. Och de fick ju vandra hela vägen från Irak till Iran. Och bara det. Det tar ju en bit av. Ah. <laughs> och eh, i alla fall på vägen fan det tar vi inte Gud nu får jag panik jag måste köra. Vänta <kör> ursäkta jag måste säga också jag är sjuk så är ingen om dag om jag bit. låter så här och så kommer jag men nu behöver jag liksom stanna ner. Ja, ta så, när ska du bli trött jävla hund? Luk dig. <laughs> <skratt> Lägg dig ner, Alfons! Snälla! Alfons, snälla! Snälla! Nej! <skratt> mm. nej. <skratt> alltså, jag orkar inte. Nej, men jag måste blicka in också att jag är sjuk. Så det är därför jag låter som jag låter. Och jag kommer nog... Jag ska försöka inte hosta, men det kommer nog hända. Så förlåt, i förväg. Så... <skratt> och... <skratt> Min pappa och hans släkt kände ju på sig att någon gång kommer ju alltså någon gång kommer det hända dem. Och så till slut så var det deras tur och de flydde ju hela vägen från Irak till Iran. Och bara där tar ju men alltså hade de inte med sig, bara, alltså de fick bara dra liksom. De fick bara dra. De ja. har ju inte med sig någonting för jag vet ju att jag hade ju ett skolprojekt i femman tror jag det var och då skulle jag man intervjua, intervjua sina föräldrar. Ja. Och då var det så här, mamma och pappa skulle man prata om typ vad de lyssnade på när de var små. Alltså när mm. de var tolv år. Mm. Och ta med en bild och ta med skiva allting. Så då frågar jag min pappa, pappa har du någon skiva när du var liten? Han var nej, jag bara lämnar huset och gick. Jag hade mm. kläderna jag hade på mig. Sen hade jag inga med. Oh, shit. Så han har ju inga minnen överhuvudtaget kvar från när han bodde där mm. liksom. Alltså, alla gamla bilder är ju kvar. Han tog inte ens med sig pass. Han har ju nytt pass. Alltså han... Mm. han bara tänkte på att jag måste leva. Ah. Så jag bara går nu. Så hela hans släkt bara började vandra till Iran. Um, på vägen dit så, alltså det var ju folk som var så hungriga så det var liksom tanter som var satt ner på, liksom längs vägen. Längs kanten på vägen liksom. Och tog tag i folks ben och alltså började käka på dem. Alltså vad sjukt. Ja, alltså det är skit, det är lite äckligt. Men alltså, ah, alltså... tänk att vara så hungrig att du bara kan äta någon människor ah. levande. Alltså... Men kan man ju inte alltså, kan man ju inte tugga sig igenom det liksom? Jag har ju slipat händerna när jag ska skojar. <laughs> och sen så liksom... Alltså fattar man läskigt ändå och tänker att jag behöver vara rädd för sina ben att någon kan komma och ja. äta på dem. Um, ja och sen så skulle de över en... Jag tror det var en å eller sjö. annat ja, sånt där. Ja. Kan jag kan inte den. Nej, skillnad än. Vatten som vatten. Ja. Och så den var ju väldigt strömd då. Strömt, säger man va. Ja, och så skulle de gå över en bro som inte var jätte... 100% av. De var inte jättesäkra att gå över. Så militären fick hjälpa dem liksom över bron. Och då var det ju en mamma med sitt spädbarn som var liksom... Som gick innan min familj. Ja. Och då så ser de hur militären ska ta barnet. Och gå över med barnet. Andra, liksom Till andra sidan. Ja. Och så ser de hur liksom... Alltså, mamman ser hur militären tappar hennes spädbarn ner i ån och så bara flyter en väg. Alltså, alltså shit, det, hon kan ju inte gå ner upp över inre. För då dör hon också, ja. för det är så strömt. Alltså, man kan inte simma Nej. i det. Det var så. Alltså, shit. Vad sjuk, det var sjukt att vara den som tappade ungen dag. Vilket samvete man skulle öva sen. Ja. Usch, och även under den flykten. Jag vet, <coughs> alltså, Gena, jag vet inte så mycket vad som hände om min pappas släkt, eftersom han tappar ju bort släkten när han vandrar ja. i två hela veckor. Ja. Alltså, tänk att inte veta vart sin son är i två veckor. Ja. Och det, sa, det har ju de sagt att det enda min farmor tänkte då, det var ju på hennes son som var borta. Ja. Alltså det var enda de enda de såg i veckan. hans resten av familjen var tillsammans. Det var bara han som var borta. Det själv, var bara liksom. min pappa som själv. Ja. Han hade varit i två veckor. och så, det var, var ju inte, ha vi ens där, att han var ju inte gammal då. Ja, nej gud nej. Han var väl typ vår ålder eller yngre. Mm. Han var ju inte liksom 24 eller något Nej. sånt, alltså han, han var ju tillräckligt lite för att inte klara sig själv. Han, ja. Den någon som man klarar inte sig själv liksom. mm. Som tur var så var det ju han mötte en snäll familj, jag tror de kanske var bekanta eller, någonting ja. eller något sånt. Eller så var det några random personer som liksom hittade, såg ett barn och ja. självklart tänkte att de måste hjälpa. Så de alltså pappa fick ju följa med dem och bo med dem i två veckor. Ja. Och uh, han sov ju i grottor och liksom i bergen och mitt... Alltså han bara la sig ner han hade uh. ju inte kudden och sånt liksom. Nej. Och sen så... En kväll vet jag, eller i morgon blir det ju så... Vaknar han upp och så vänder han sig om. Och så ser han hur en man ligger bredvid honom och har dött i sömnen. Alltså fan. Alltså, tänk, känns han att han vaknar upp bredvid honom? Uh. Jag hade personligen blivit livrädd. ja. Uh. Tänk, alltså... Och jag tror inte han var så gammal heller. Alltså, Nej. vad ska man göra? Man får ingen mat, alltså. Nej. Och sen så fortsätter han att vandra liksom så här som ingenting. För han måste ju, han måste ju tänka på att överleva. Ja. Och sen är de på ett läger i alla fall. Och så liksom ropar de upp namn och allting. Ja. Och då säger de ju min pappas namn. Ja. Och på det lägret var ju pappas familj också, alltså min farmor och hela släkten. Ja, wow. så de fann Ja, så Då var ju då min far bara Vänta, det där är min son. Ja. Liksom. Så alltså tänk efter två veckor så hittade de andra på ett läger. Min pappa kunde lika gärna vara död. Ja, precis Min pappa kan lika gärna ja, till annan land. Ja. Och så liksom, efter två hela veckor så hittade de andra. Ja. Och så jag har för mig att de inte ens fick komma in i Iran när de. Alltså när de skulle gå till Iran. Ja. Men de fick. Um, så de bättre gömde ju sig. Mm. Alltså det var ju folk som hjälpte dem att gömma. Ja. De liksom. Um, och så vettare min kusin då. Hennes mamma har ju också. Alltså det har hänt vår släkt så himla mycket grejer. För min kusins mamma um, vet ju än idag inte ens vart hennes två bröder är. Alltså, alltså hon har ingen hon var aning med om. Hon flydde. Ja hon de var ju med och flydde. Hon ja. flydde med sin familj. Och under vägen tappade ju de bort sina Alltså de kan ju ha blivit avrättade till och med, ja. de kan ha liksom, de, de kan bo i till typ Grekland, ja. alltså ingen ja, ja, vet ju vart de är. Det, liksom, det. Ja, ingen vet ju någonting. <coughs> um, och så hennes man då, min kusins um, pappa blir det, min förbror, mm. han uh, var ju i ett fängelse, ett av de största fängelserna var det, mm. i Irak. Um, och då var det så här, Saddam Hussein hade ju bestämt att alla felikurder skulle dö. För att var bara fäligkurder. Ja, var i fängelse. Liksom. Ja, ja, exakt. Man var i fängelse för att dö. Mm. Och det var ett fängelse med bara fäligkurder. Mm. Och det var tio styckna på det fängelset. Tio tusen menar jag. Det tio styckna. <laughs> Tiotusen felikurder som var där. Mm. Och i den gruppen min farbror var så var det 1500. De var ju alla i samma fängelse men den gruppen han... Bodde med om man ska säga. Ja. De bara tryckte in folk i stället. Mm, alltså min pappa har ju också varit i fängelse Det glömde ja. jag säga. Men han, har ju, han var ju också i fängelse Han lyckades rymma typ. Ja. Hela hans familj. Fan, ja. det glömde jag att säga. De började inte gå direkt. De hoppar in i fängelset. De kom hem till dem och knackade på dörren och tro dem. Ja, Men vad fan? Ja, nu vet ni det ja. Ja. Min pappa har också varit i fängelse för ja. att... Innan de började fly, liksom. Exakt, för att de började fly från fängelset. Mm. För de knackade ju på dörren... Tog dem, stoppade dem i fängelset. Ja, så flyttade de där. Ja. Börja, ja, exakt. Och de var ju inte i lika stort säkerhetsfängelse <skratt> som Nej. min farbror. För han det lät, var De ju... ta sig ut, liksom. Ja, precis. Det var ju största fängelset. Och de gjorde ju uppror. De skulle ju ta sig ut. De där 1500 mm. som var i hans grupp. Men vad... Förlåt för att jag avbryter. Mm. Men fejliga kur kurder var innebär. Alltså just fejlig. För det är ju ditt efternamn. Ja, ja. det är mitt efternamn. Det är ju, Alltså det... Inte, det är inte direkt svensk och norsk, men det är mm. mer en dialekt. Ja. Det är landskap, Vär. typ är ett landskap, typ. Värmländska landskap. Ja, det? Eller? Nu, nu säger, det inget, nu för att säger säga det ingenting. jag ingenting. Ja, men stockholmska värmland stockholmska, typ. Eller ja, men typ. Värmland ty. är stockholmska, alltså ja. eller? Ja, för stockholmska tycker jag är ganska svårt, och, för, svårt att förstå Värmländska vissa Ja, precis. Precis, för det är vissa kurder som till exempel min handledare ibland liksom, som inte... Kan fejl i kurdiska helt. Nej. Men de kan förstå lite. Ah, okay. Då um, nej men gud. Är det ett landskap? Län. Jo men det är ett landskap. Ett län. Det är ett län ja. Världens län. Ja men det är inte län och landskap. landskap som Vet du vad? vi säger inget. Nej jag tror inte. Ja så, <laughs> så Jag heter ju fejl i efternamn. Eftersom min pappa var tvungen att ha ett efternamn. När han kom till det Sverige. Det så Aha. han bara. Men vad hade han inte efternamn innan? Nej. Va? Ofta ja. Vad sjukt Okej okay. Så det är ju bara det här för Så han var liksom mm. oh. Det är alla som heter Faili Är mm. faili kunder. Alltså oh. allihopa Ja oh. Och så fast det, Så som jag stavar mitt efternamn namn Stavar man ju inte att kalla kunder. Alltså så stavar man inte Faili-faili -fail Okej okay. Man stavar ju typ oh, ja Stavningslektion då Nej <laughs> Men min kusin stavar ju på ett annat sätt no, På ett annat sätt hon oh, är. Varje... Ja men så länge det är liksom Faili oh. Så är det ju liksom så länge man kan uttala ordet fejl så är man fejlikörd. Ja. <laughs> um, men hennes pappa gjorde ju uppror då, Tillbaka till saken. Ja. Hennes pappa gjorde ju uppror med den gruppen han var i och ja. skulle fly. De kom inte hela vägen men de var väldigt nära. Och um, Alla som var på det här fängelset avrättades. Allihopa skulle avrättas. Ja. Alla gjorde det. Och till slut en gruppen som... Ja, min farbror som skulle fly. Ja. Den sa han bara till dem. som de hade gjort så, då, sa han, alltså, då lät han dem gå. Mm. De tröttnade ju typ på dem. Alltså, uh. De vet ju inte varför. De bara Nej. släppte dem. Men tänk att av 10 000 så var det bara 1 500 personer som klarade sig. Och det är min farbror. Kärle, hur många de dödade? Ja, så alltså, mm. skit. Ja, alltså de, de bara slaktade och slakta. Mm. Och grejen är att man tänker ju inte så mycket på det heller. Det är vem som är så sjukt. Jag tycker ju att kriget mellan Iran och Irak är väldigt stort. Alltså jag tycker det är sjukt hur det har hänt. Ja. För att jag har ju mer koppling till det. Ja, alltså jag har ju knappt precis. Alltså, alltså, jag hört om det liksom. Ja, jag vet jättemånga i klassen det. som inte ens liksom, visste om det typ. Man bara, ja. Och då blir jag så här ursäkta mig. Och då, jag blir ju faktiskt lite ledsen. Typ ja. bara okej, okay, men jag har hört om det här med Hitler. Och inte om det här. Alltså det är ju ja. samma sak på att Hitler var väl större för det var ju hela världen. Ja, alltså det var ju hela världen. De... <coughs> De tog ju dem från hörn och kant, liksom. Uh -huh. För Hitler hade ju samma tanke. Alltså, det var ju så här. Mm. Vi dödar judar, och här var det vi dödar alltså, för de är det, liksom. mm. inte för att de har gjort någonting. Det är just det ja, som precis. Är det ja, alltså, man, man... ska aldrig behöva gå igenom något sånt som människa, så tycker jag. Och jag tänker Absolut. aldrig på att... Vad min pappa gått igenom. Alltså, Nej. jag glömmer bort det tills jag väl börjar prata om det. Och bara, alltså, min ja, men det känns pappa... som det är typ så här mors morföräldrar som ska ha gått igenom det här ja. men det är liksom det är din pappa, det är ju väldigt nära då mm. precis och liksom, tänk om man aldrig levt, alltså tänk om man ja. aldrig har tagit sig till Sverige då hade inte ens jag varit här. Nej. då hade inte ni haft den här underbara podcasten <laughs> men alltså det är sjukt hur liten världen är eller så stor, nej Vad? säger jag <laughs> Okej. Okay. men det alltså hur sjuk sjukvärden är. Ja, hur sjuk är. Hur folk kan gå igenom så här dagligen. Om man inte ens tänker på det. <coughs> För när ja. min pappa kom till Sverige. Han kom ju till Stockholm först. Mm. Och sen till Karlstad. Mm. Så han. Och tänk vad läskigt att bara komma till. Ett helt nytt land. Mm. Kan inte språket. Nej. Alltså hon... Vet inte vad man får göra och inte göra i landet. Nej. Alltså. Känner ingen. Men hade, han hade ju hittat sin familj då. Ja, han som var hade han ju familjen. Han ja. hittar ju dem okay, okay. När, han, va, när han vandrade. Ja. Um, alltså, bara känslan att komma till ett land och inte känna någon. Mm. Och så finns det vissa som inte ens accepterar för vem man är. ja Och man bara... Alltså, bara det är för att, är sant. att man kommer från en speciell ställe. Det är så sjukt. Ja, och det är så sant. Man ska aldrig... Judge. döma någon. Så heter det. döma någon. <laughs> Först man vet deras historia. Ja. Alltså det är jättemånga... Nu ska jag säga rasister då. Det finns ju rasister. Och ja. det är ganska många här i världen då. Ja. Och de... De snackar ju jävligt mycket skit alltså. Och man känner så här: ursäkta mig men sätt dig i den sitsen mm. som till exempel min pappa har varit i. Mm. Då kan du börja snacka. Då kan ja, du ta det. den här konversationen. Men de vet ju inte vad de pratar om liksom. Nej. Min pappa vill inte ens bo i det här landet. Han har sagt det. Han bara, hade det varit lugnt i Irak så hade jag flyttat dit direkt. Mm. Och han, han har till och med sagt så här att om han inte hade mig, Alex eller Sandra. Att till och med om han bara hade mamma. Han hade, alltså han hade, om han inte hade oss barn. Han har till och med sagt till mamma att om han inte hade oss då hade han flyttat tillbaka till Irak. Mm. Fast inte helt säkert för där är hans hemland. Ja, där känner han sig som hemma. Där vet han vad... Nej men blir man alltså, behandlad så att... som man blir behandlad här och på vissa mm. andra ställen av ja, så många av sitter som det finns. Alltså det är klart att man inte tycker att det är kul att vistas här då. Ja. Nej men alltså, det är så sjukt. Och på vår skola går ju väldigt många ensamkommande flyktingbarn. Mm. Och jag tycker det är skit bra. Jag vet jättemånga ja, i skolan som typ hatar det. Och alltså jag vet ju att det är folk och vissa i klassen som inte ens tycker om det. Ja. Som blir så här Uh, det är svensk vi i Sverige. Ja. Det är vår skola typ. Men du så här: Ursäkta mig, men det är jättebra att vi gör ja, det här. Tänk dig själva vad de har gått igenom. Mm. Och de är ju alltså, de är typ, egentligen de trevliga svenska på skolan oftast. Vi har ju haft ja, det... samarbete med dem i klassen. De är ju så goda svenska allihopa. Ja. De är säkert jättetacksamma över att vi Alltså vår skola har så tar emot dem. Alltså det är så här. Ja jag vet jättemånga som inte vill vara här. Mm. Alltså jag vet så många som. <coughs> bara vill hem till sitt land men inte kan. Och vissa som. Absolut absolut inte är tillbaka till sitt hemland. För det är så läskigt. Mm. Och så blir de tillbaka skickade. Ja. Alltså tänk dig. Ja. Jag vet ju att. Um, en jag känner då. Mitt ex bästa kompis. Ja. Han skulle bli tillbaka skickad. Till sitt land han Har han blivit också? Nej han blev aldrig, han klarade. Men, alltså då var det så här, jag hade aldrig känt någon som skulle bli tillbaka typ eller jo, jag kände typ fem stycken som har blivit till och med. Oj. Men jag har aldrig liksom de kände jag inte, då var pappas kompisar ah. det var någon som var på pizzerian. Ah. Jag har aldrig riktigt så här träffat och umgås, med han har ju ändå träffat. Jag hälsar ju på han på stan ah. liksom. Och så bara fick jag veta det senare att han skulle bli liksom utvisad jag satt hemma och jag var så jävla alltså jag är inte direkt nej jag kände inte han på det här sättet jag vet... mm. han är trevlig liksom ja. och jag pratade inte som mitt ex. Det, det... det var ju då, ja. det var då det var dåliga tider liksom ja. och det var ju liksom så här man... jag kan inte skriva bara ah, hej hur går det nej, eller liksom hoppas och för jag fick egentligen dess veta på det. för jag ville reda av min kompis Ja, som säga något eller ja exakt ja. Så till och med jag satt där och var åh oh, herregud, och herregud, och så alltså, typ liksom hade panik hemma. Oh. Alltså jag började grina bokstavligen. Gud vad hemskt om de hör det här nu, men alltså jag började grina när jag fick reda på det. Oh. Jag blev så alltså världen är så sjuk. Ja, oh, verkligen. Och det var ju en som var, jag vet att pappas, en på pizzerien då, han <coughs> har ju bott här hela livet. Och nu så, jag tror jag var förra året till och med, så blev han tillbaka skickad. Och Shit. han har ändå jobb. Han jobbade på pizzeria så han gjorde ingenting fel. Nej. Han blev tillbaka och skickad. Och hans familj var trodde någonstans kvar i Sverige. Men fan, så han, hans... han fick ju inte ens ta med sig familj. Eller klart han fick. Ja, men de skulle ju stanna. De standa. behövde inte. Ja precis. precis. Tänk bara skicka. Och hans mamma jag tror hon, hon låg på sjukhuset till och med. Så ja, till och med. Han, det är klart hon vill vara, han vill vara sin mamma som är på ja. sjukhuset. Och jag tycker. alltså, När folk bara vi tar in för mycket. Det finns inget för mycket. Det är inte vårt land. Det här är liksom världens land. Alltså fattar du? Mm. Vi alla kan väl vara samma Ja men tycker så Alltså kan vi kan ju börja prata om det här. Nu är inte jag insatt alls egentligen. Men jag tycker jag har bara min egen åsikt det här egentligen. Nej. Men typ såhär. <skratt> för, ja, <laughs> Nej men folk som säger Ja men man får inte vara pepparkaka längre på lusset. Ja men bara, snälla någonstans. Alltså grejen är alla de här grejerna. Jag är helt 100 procent säker att det är inte... Folk som inte kommer från Sverige som tar åt sig. Det är svenskar som gör det här till en grej. Uh, ja, alltså, det här är. Det är, himla, det är ja, men alla, jag tror på riktigt. Så är det svenskar som klagar sen. Ja, då får man inte ens vara peppar pepparkaka på lusten. Och man var nej, därför för att ni svenskar ska hålla på och göra det till världens grej. Nej, inte ens. Vem? Folk som inte kommer får bryr sig inte om det. Alltså, de tar inte nej, illa upp. Vem jämför sig själv med en pepparkaka ja, alltså, Nej. Man bara visar dem Okej, okay, om vi säger att det var dem då. Visar man mm. fucking peppar. Visar om en pepparkaka så alltså får de väl alltså då fattar de väl i så fall om de inte ja. vet vad pepparkaka är. Nej men det är skillnad om, de om folk går och säger nej, det är väl. Nu att det. Det. Ja. du, du det, sa var... jag det som ett exempel, Jag menar inte att jag sa det alltså fattar ja, mm. ni. Det är klart som fan att far då inte Det alltså. vet jag skitt Men på det såna så här. Ja, nu får vi inte sjunga svenska nationalsången på skolan Jag bara jo, gör jag det. Varför skulle någon av dem ta upp? exakt, vi... varför skulle folk det här hjälpas? är svensk alltså det är såhär, tradition det är ju bara svenskar som gör en grej och det är så himla, alltså jag orkar ja. inte med svenskar jag får panik, och jag, du ska jag, med... jag vet inte att jag är svensk skärm jag bara ja, jag är också en svensk skärm, jag är ju svensk och hur. och jag vet ju att min faster. alltså hon är ju hon är ju kul, men hon är så himla tacksam för att få komma in i Sverige alltså, det är liksom så i tidningen hon bara, är så tacksam att vi får komma till Sverige och vi dotter på studenter och allting mm. och här liksom och på hennes student, hon gick ju på Tingvar där är det väldigt mycket svenska då jämfört ja, med vår skola. Ja, är det. Uh, vi går på Nobel då. Uh, <laughs> <laughs> um, och då så, alltså alla liksom svenska ska man säga då. Mm. De bara var ju där bara. gratis Hon hade delat ut, alltså min fassa hade delat ut svenska flaggan till alla oss. Och så, och så, <laughs> alltså det var verkligen så här: ja, gratulerar med dagen och liksom allt så här. Hon, vi är alltså, min släck, alltså Vi är så här okej okay, i sjung svenska från någon sången Ja, men det är, alltså jag tror knappast att det, visst det kanske var, kan vara någon som tar i upp av det. Men jag tror verkligen att det största, i det, alltså i allt sånt där är svenskar som gör det till en grej. Ja. Att det är någon som ska vara så här nej, det får jag inte göra. Och så blir det alla andra. Alltså, nej. Mm. Jag orkar inte bara. Nej, gud, nej. Det är vara så himla mycket små saker som blir världens grejer hela tiden. Mm. Det behöver inte ens blir, för det. Var onödigt. Jag förstår ju, alltså liksom, Negeboll. Det är ja. självklarhet att man fasen inte säger alltså, Ja, men det är en skillnad. Alltså, det är så här, vissa saker gör man inte och det har man ju sunt förnuft att fatta. Ja, och gör man inte. gör liksom att uh, folk har det. Alltså, nej, ska... nej, det har ju inte alla. Men liksom bra historia. Men jag ska... <laughs> <laughs> då får ju ja, inte ha hat på klassen. Har du inte hört det? Nej, men det vet jag inte. Det kanske har. Ja, jag tänker till en annan då. Men jag och... Vi eh, pipar ut här och vi orkar med. Orkar vi med? Ja, det orkar. Um, vi um, satt ju där med klassen då. Och innan idrotten. Vilka? Alltså klassen, du var inte där. Ja, men vilka är vi som satt med klassen? Jag och klassen. Jaha, okej. Okay. Ja, bara då då? Jag vet vi satt med Och klassen. då så <skratt> sa ju... Ja, typ jag och... Ja, någon var i alla fall som mm. var Ja, ah, i gjorde här då och jävlar, alltså, alltså jag blir arg när folk säger det. Jag bara, man säger inte så. Nej, men och då är så blev så... hon arg på mig och jag bara, jo, man. Jag bara, nej. Och det där och är ju Och då, då vände jag Fams istället i ja, så fall. Jag blev så, jag, så här, jag bara, fuck you, jag vänder mig om jag tänker att jag ska med mig på hela dagen. Nej men jag blir så såhär, visst om man har växt upp med det att man säger det hemma. Men säger det hemma då med din svenska familj i mm. så fall. Du behöver ju liksom mm. inte säga det. Det är just den sak om bara... Låt bli och säga det när du vet att det kan mm. vara folk som tar illa upp. Varför ska man göra det då? Mm. Ja, du, jag blir... Just den grejen. Och sen nej, men... när, när du väl säger så. Bara, nej jag tar upp. Jag, jag säger inte så. Sen ska jag mm. fortfarande bara. Jo så säger man visst. Ja jag menar jag inte ens... för, Nej så säger man inte. Det. Någon kanske gör det men säg inte det bland folk. Jag säger det mm. hemma i så fall. Om Exakt. det är så himla viktigt för dig. Och jag, jag menar så. jag inte. Alltså jag. <coughs> jag är ju vit. Men jag blir fortfarande arg om folk säger det. För jag tycker det är respektlöst. Det är äckligt. Och vi bor i ett bättre samhälle. Och vi. Alltså det är våra generation som ska bli vuxna. Ska vi lära våra barn det här eller? Mm. Alltså jag skäms. Om mina barn kommer gå runt och säga det här. Jag kommer säga att de du är inte mitt barn. Alltså helt mm. ärligt. Nej alltså jag ska inte, jag kommer lämna ut dem på adipon. <laughs> jag tycker inte att ha ett barn som. Här, absolut inte ens som röstar på Sverigedemokraterna heller för den delen. Då. De blir slakt hemma. Slakt hemma. Nej då. Nej men jag slänger ut dem. Jag säger ska du rösta på dem då får du flytta härifrån. Vet du vad din pappa har gått i? Vet du vad din morfar <skratt> bli? mor, blir det. Ja, morfar. Men alltså, det är ju jättesjukt. Och så dig, Hon har ju sagt något mer. Jag kommer inte ihåg vad det var, men hon bara... Äh, nej, jag kommer verkligen inte ihåg vad det var, men det var någonting som jag ville skita här över. I... Men det är ju fler i våran klass som är rasister, liksom. Det är jättemånga. Och många som säger, jag är inte rasist, men... Och ja, säger man bara, okej. Okay. Och säger något man bara, men... Det, vad då? då? Vad... Du kan inte säga att du inte är rasist, och sen precis efter säger du, män Och så säger mm. du något rasistiskt. Alltså, det är så här vart logiken i som huvud? Mm. Det är typ pinsamt. Då är det ju typ bättre att stå för att du är rasist istället för att bara, nej men jag är inte rasist men jag tycker inte om mörkerade människor. Det ja, man alltså bad. det är typ på rannivå om man bara är du dum i huvudet. Men mm. mm. <laughs> så frustrerad Ja men jag, jag blir arg av att sådana här diskussioner med folk i klassen. Alltså om någon mm. säger något och jag säger tillbaka då är det jag som har fel. Man bara ursäkta mm. mig men eh, hejdå då. Då vill jag inte prata mm. med mig. Jag vet ju att det är en, alltså, en utav mina närmsta vänner um, hon var ju där nu är hon väl inte där men jag tycker fortfarande om man är mm. hon är hon är skit skithärlig i världens alltså, jättebra personlighet, mm. asbra humor alltså hon är skit skitlik mig men det är liksom grunden till att vänskapen inte funkar det är ju där, alltså grund och botten för mig det är rasism Alltså, är du eller inte? inte? Eller ja. vad ska jag säga? Alltså, in... alltså, jag kan inte vara kompis med en som inte gillar kurder ja, eller musik. Liksom. Ja, säger att din pappa borde skicka sig liksom. Ja, exakt. Fast med andra ord. Alltså, mm. det är så här Ja, nu var jag inte den personen sagt det. Den... var fast med andra ord. som hon har ju sagt att som ja, kan det. åka hem till sitt eget land. Ja. Nej, <coughs> men när den personen sa det då. Och då var jag tvungen att ta ett snack och bara, alltså jag kan inte ha en så nära vän jag sa ju även att jag jättemycket gärna vill vara vän mm. och jag förstår ju klart, alltså det var ju skitstelt i början, nu i trean igen så pratar vi ju ändå liksom ja. men så klart så jag fattat att det skulle vara skitstelt att man inte kunde vara vänner alltså ja. efter jag... men jag tyckte ändå det skötte det, du sa ju det bara, alltså, vi kan absolut umgås i skolan vi kan absolut prata med varandra men du sa ju bara att jag kan inte vara mm. bästa kompis och allra närmsta vän med dig om du har de här åsikterna mm. det är ju Bra sagt. Och hon har ju själv sagt att hon har ju bättrat sig eh, när hon liksom har för oss mig och jag vet inte om det är bara något hon har sagt, men hon har i alla fall bättrat sig med, alltså när hon pratar med mig mm. alltså, fast samtidigt det spelar ingen roll när man pratar med mig, man ska inte ja. tycka så överhuvudtaget, säg Nej, det till det. mig istället för att säga det bakom i rygg så att jag kan säga till ja, så jag kan försvara för det vet mm. jag att det och det är många som tycker så ja, ah, jag har ju hört folk som säger i klassen så här, typ, ja ah, det är läskigt att gå förbi korridoren för det är så mycket invandrare där och jag blir så okej okay. och då blir jag okej, okay, vissa utav de här vet jag till och med vilka det är, och de är inte ens invandrare de är mm. födda här och så kan alltså, jag... jag bara flika in att jag kan säga att på våran skola så har jag fått massor sexuella trakasserier inte av att jag blev våldtad eller något sånt blev tagen på men så här, kommentarer, så kommentarer, visslingar slag mm. på rumpan, ja det är vita slag på killar. rumpan ja, men vad? Jag bara fått viss Ja men typ såna här gumman, typ såna här grejer. Ja. Det är bara av vita svenska mm. svännekillar. Och jag vet ju att det är en i klassen Så som... jag tror inte de behöver vara oroliga för det. Det var ju en kille som jag vet som... Kommer ihåg handen Ja, oh my god. Ja. Han hade ju en liten crash på mig då. Han var ju ensamhållande flyttingbarn. Mm. Och för mig spänning, och då det var, var jag ingenting så här, med det att göra. Nej, nej, men jag måste bara uttrycka mig, för det här handlar inte om mig. <coughs> ehm, och jag blev så här, Alltså jag blev så här, Jo, du är en kille som pratar ensam med gå härifrån. Mm. Ehm, och... Mm. Blev ju rädd för honom. Hon var ju rädd. Ja. Men det alltså, men, är att men, ja, ja, det är det jag ska säga. Mm. Och det roliga är att när vi gick i korridoren och det var killar som visslade på oss. Och bara typ, hej tjejer jag bara, jo, titta inte ens på dem, sa jag. Mm. Och jag sa det, det var meningen att hon skulle höra det. Ja. hon vinkar till dem. Och är är skitglad och bara, hej! Och vinkar, och jag blir såhär, jo, mm. på dig. Det är äckligt, varför är det en skillnad om han sitter ja. och visslar och säger hej gumman till dig, jämfört med en kille som säger, du är jättefin. Ja, faktiskt. För han sa, gud, vad vacker du är. Ja. Och han sa det till mig, han sa inte ens till henne. Och han Nej. brydde sig inte om henne, och hon var rädd. Ja, och det roliga var att hon sa att hon var så rädd. Men Anders var hon som bara, vi går till tanden. Kan mm. du inte, alltså sådär, mm. jag hype upp det. Då såhär, ja. Det är synd om att han fick ju fel, liksom, vibbar. jag ja, förstår, Jag det förstår du? att ja, han var, fel för ja, för och. i början var ju han bara gul och bara hej, kan jag lägga ja. till dig på Facebook? Och så sa vi ju nej. Mm. Alltså liksom, jag hade som tyvärr, kunde inte jag lägga till vänner, det var därför ja, det gick för mig, men liksom... Mm. Och sen så var det bara fortsätter det och så hon började fnittra och sen så till slut så började han ju bara på mig för att ah. han frågade ju vart min pappa kom ifrån och så berättade jag och så, mm. så sa, då blev det ju bara mig han var på med. Mm. Och då var det hon som blev rädd till slut, fast jag menar han rörde inte ens henne. Nej. Det var mig han sprang efter, så bara, hej gud vad fin det är idag, och vad vacker där är. Mm. Men om en kille säger hej gumman och visslar efter Ja, ah. det är lite Ja, ah, jag blir ju mer äcklad av det, absolut. Mm. Jag blev mer av en kille som skulle vissla och bara, åh hej gumman, ja. än en kille som skulle springa fram till mig och bara, hej vad vacker du är. Ja, absolut. Men jag tror att skillnaden var att han som <här> sa att jag var vacker, var ensamkommande flyktingbarn ja. och han som visslade var svensk. <här> <här> vi har fått önskemål om att berätta lite om oss själva, för att vi är ju typ bara att det är folk som känner och som lyssnar, men... Det kanske inte är, så vi kanske borde berätta lite om det. Ja, tydligen om vi, vi får mejl från någon som vi inte känner. <skratt> ja, men... Coolt va? <skratt> <skratt> <skratt> så vi kan ju bara berätta lite. Om Plus lite att är. det är ju folk som följer oss som känner mig och inte dig. Och folk som följer ja, oss som verkligen. känner dig och inte mig. Ja, vi är inte från samma städer för att, till att börja med. Jag är från Arvika från början. Flyttade ja. hit till Karlstad i januari, men började läsa här i Karlstad. När, när var det vi började med 2016, 2015 tror jag 15. 17 säger jag vad 2015 tror jag ja. Det var ju så du och jag lärde känna dem Vi har ju inte träffat sina Vi Jag visste inte gymnasiet. ens att du existerade alltså. Det jag kommer ihåg av mm. dig då Första gången, den var Jävlar vad cool <laughs> alltså, Jag tyckte med att jag sa det till Minna eller någonting jag kände ju bara Minna i början ja. Och den här satt och tänkte bara oh God, vad cool. Och Emilys hår, alltså det var så jävla snyggt <laughs> Ja Nej, så vi har inte känt varandra alls innan vi började nasja. gymnasiet. Nej. Vi har ju... Vi har inte ens känt varandra i tre år, liksom. Nej. Vi ska ju ta studenten snart för snart blir det i tre år. Han rapa. Vad sa du? Han rapa. Vem rapa? Vi älskar den här det är så gulligt. Rapa Alfons? Ja. Kan du de göra det? Men var det inte... Såg du inte när jag skrattade åt honom förut när bara... Äh, efter maten, han rapade ju... Oj, det har jag inte sett han rapa innan. De nyser och rapar och pruttar. Och <skratt> Jaha, och pruttar. Okay. Vet ja men så jag bor i Kalsa nu? Hela egenheten med min kille och min, min bovisi. Ja, och jag är från Stockholm då. <laughs> Nej, och jag är ju från Kalsa och jag har bott här hela mitt liv och kommer inte bo här hela mitt liv dock. Nej. Jag För jag... Var det du Dura eller? Nej. Nej, jag vet ju inte. Kanske det, Fast grejen är när jag vill typ bo här när jag är mamma. Det är en liten mysig stad ändå. Mm. Ja, men jag älskar Karlstad. Men det kanske beror på att Stockholm jag är. Stockholm är för Arby, stor. Där. Alltså det är så här, fuck you, Stockholm. Ja, jag hittar inte alls jag i Stockholm då. Ja. ja men... Nej, men jag... sagt, ja, sagt Vi ska ta oss studenten, så vi är, menar, vi är 18. Alltså ja. vad vill man veta? Alltså helt ja, ja. ärligt, vad vill man veta? Ja. Aina Gonzales Edberg heter, inte ja. jag, men... Jag heter Amanda Fejlig. Och du som sagt är halvkurd. Halv, halv svensk. Och jag är halvspansk. Och halv svensk, där mitt efternamn. Mm. Och där mitt efternamn också, då. jag är kurd. Och Feili, kurd, <laughs> som vi precis har tagit en stor jävla diskussion om Ja, alltså jag vet verkligen vad man vill veta mer. Nej men jag känner, alltså folk vill ju att vi ska ha ett typ ett avsnitt om oss själva. Alltså, ja typ, men det går inte. Nej, alltså, det finns inte tyvärr. Så, det finns ingenting viktigt att säga om oss. Nej alltså, alltså vad ska man säga Vi är roliga tjejer. Ja men det vi är vi inget... verkligen. Har vi inte sagt det typ var av en avsnitt? Vi bara vi är roliga. Ja, men vi måste verkligen få fram att vi är roliga. <skratt> <skratt> ja det var det. Ja. Hejdå. <skratt> <när jag> ska... <skratt> Tag about me. Like you know it's all about wants to be my best friend. Um, Now I'm okay. um, I'm okay. right. har jag Har sett den filmen? Ni måste se den filmen. Det är Bradsons Otecknade. Den Vad heter stod... du Mellannan? Men nu berättar jag om min favoritfilm. Ni måste se den. Det är Bradsons Otecknade. Det den bästa filmen som finns. Vad heter du Mellannan? Har du ett Mellannan? Nej, det är ju den som jag pratade pratat om. Jag tror inte jag har nämnt det i podden, men... Jag har inget mellannamn så nu Alla som jag ljugit för Jag har inget mellannamn jag har sagt att jag För jag alltid vill hitta Emmy emellannan Så jag sagt så här, <går> alltså, dagis, det. jag gick dagis Ja men jag visste inte ens alltså, att det fanns Något som hette mellannamn Nej, jag så, visste du inte? Var, nej jag visste inte att folk hade det Så var det väl någon <kör> kompis som hade mellannamn Och så sa väl jag också att jag hade det för att jag ville hitta Emmy så då, Alltså jag har sagt det, jag har typ sagt det till Markus Jag innan han vet att jag inte har det Nej, nej men jag har typ så massat in det i mitt, i mitt hubba Att jag heter Emmy mellannamn jag har inget mellannamn så för alldeles jag har inget Mellan, det heter Aina Gonzalez Edberg punkt. tyvärr <skratt> <skratt> Så ja, men har du någon Mellan Ja, jag har en Mellan annan Jag heter ju Hamida ja, det är Men vadå, högt har vi spelar in en podcast Ja, så jag hon, hon får säga hej vill, vi, vill du säga hej? Vill du säga hej? Ja, till podden, podden. Nej, det var jag har <skratt> <skratt> Vad är ditt favorit ännu i skolan? riktigt, är det intressant eller? Okej, okay, vilken är din just nu? Åh ingen... oh my god, vill jag höra min favoritlåt just Så nu? inte på Gucci Gang för att spela in. Nej, nej, nej, nej, nej, jag lovar dig. Mitt ljud är trafisk. Okej, okay, min tur. Jag har två. Nej! Nej! Come on. There's all inside of me. Stay free, stay free, stay free And it in Let it go, let, <skratt> it go, let it go. Nej, men, och så den här, då? Hon spekade på skolan <skratt> Skoja, vi ska sjunga för det <skratt> <skratt> Akta så mycket. nu för Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om skolan? Jag älskar... Jag gillar skolan som är rutin och gå dit. Jag, jag kan men... säga såhär. Jag gillar skolan när vi har lektioner med brippen. Jag saknar engelska lektioner dock. Ja det är också. Alltså jag, det är om... Kickan. Alltså. Mm. Hoppas hon lyssnar till mig det. Hej kickan. We love you. Hur lång är du? Det är fan väldigt ointressant. Bryt fråga. Jo. Alltså, sant så hade jag mm. Nu ringer min Mackis. Och vänta, här, han säger fullvänta. Hallå? Hallå? Hej! Är du full? Jättefull, yes, Nej Men gud, Marcus. Jag skojar. Jag, jag tänkte, inte så tänkte så. väl. Herregud. <laughs> <laughs> Vad gör du? Vi spelar in, du är med nu. Det är det? Ja. Om du vill säga att jag är den? Ja, klarka inte. Ja. <skratt> ah, nej, men ska vara avrundad där eller? Nej. Det blir väldigt blandat avsnitt. Men det kan ju vara lite kul att gå från deppigt till roligt eller? Lätt upp stämning. Kärlek lite. eller hat? Nej, <skratt> skoj! <skratt> uh, och sen våran Facebook. Vi ska bli mer aktiva på den men jag tror inte det är så himla många som faktiskt har koll på den. Eller har koll men alltså det är ju på Instagram. Det känns typ som vuxna, alltså du mamma ah. och sånt och mormor och... Ja, ah, men mamma för din skull kan jag väl lägga upp där. Och vi har ju tänkt, vi kan ju bara flika in där Vi har ju tänkt att så, alltså sälja någonting För vi, vi vill ju att pengarna som vi tjänar på vårt UF-företag Ska gå till, ja ah, ni har ju röstat om då barn, Barncancerfonden 20... Järnlarvigt ja, av vad fan äskel, ja. <laughs> Nej men så 20% av det vi tjänar in ska gå till barncancerfonden Och vi förstår ju att vi är inte är världens världskännare inom podcast Så vi kommer inte känna någonting på själva podden Det här är ju bara fått till kul exakt Så vi har tänkt jävligt länge Och noga och mycket på vad vi ska sälja Vid sidan av för att vi har inte haft så himla Stor fantasi, så alltså vi har inte kommit fram till någonting Men idag så beställde vi hem lite grejer För att göra armband mm. Så det kommer väl snart Så ska vi prova att sätta oss i göra några, vi får se hur det går med våra tålamod Men förhoppningsvis Så ska vi i alla fall börja sälja armband Eller någonting, vi har tänkt i alla fall Någon accessoar på något sätt Typ nyckelringar, öringar, alltså något sånt där Kommer det Förhoppningsvis att säljas. Och ni får hålla utkik på vår Instagram för där kommer vi lägga upp liksom mer detaljer mm. när det händer, hur det ser om ut. det händer ja, Exakt hur det ser ut. Och typ säga, liksom, skriva <laughs> till er bara så här: Kan ni beställa armband om ni vill ha? Mm. Och ja, men alltså, ska, kolla på Instagram, se på våra mm. sådana här. Man kan titta på notifications om de inte har tagit bort det. Mm. Jag vet att förr kunde man i alla fall. Jag vet inte fan om de har tagit bort det, men har de inte tagit bort det? Så kan ni sätta på det om ni vill veta saker. Vad nej, måste! <skratt> nej, jag är inte som en sån där YouTuber. Bara, Sätt på mina noter till Kejkens. Jag gör det men... om ni vill. Alltså, vill ja. ni inte förstå er vad fan vad jobbigt att klinga upp hela tiden? Nej, men skit samma. Håll ja. utkik på Instagram för ja. om ni vill. Um, Offerpodden. Ja, vad heter, det ens? Offerpodden .uf. heter vi... den? Offerpodden.uF. Det heter den inte understreck. Jag isar på det. Okej, okay, vi kollar då. Bara för vad... Vad isar du att isa understryker isa. isa den som har rätt vinner en miljon. Nej, den har rätt för Alfons du har rätt. Fan, jag vet inte vad han Nej, <laughs> jag <spår. laughs> ah, Så offerpodden.uf Så är en liten bild på två tecknade kroppar med våra små söta ansikten på, mm. som profilbild. Och jag hoppas mm. att eh, ni gillar avsnittet, det var ju trots allt eh, önskat till och med. Så ah. det, det är vi ju tacksamma över, att folk hjälper oss och kommer på lite idéer. Så mm. det känns ju väldigt roligt. Men tills nästa gång, vi hörs! Mm. Pusser!